Alhamdulillahu, salatu, salamu al-Rasullim, gawala, agih, më sahbih, gjemrejnë, më abad. Ne kemi fëlluar për të disa kosh në shpikimin e librit me dajsh në sadikim të zime ka shkujtur imam ibrun Qejmën Gjovzije, njënë djetarë të njohë, dhe kemi më bërithu i të temën e tomës. Unë gjatë të saj shkëputi e, këmë lezuar të hondë të sa libër bukër e libër, ty është një libër nësili ka marë shumë dhe ibrun Qejmën G libër që ka shkruar Sheh Abdul Karim al-Humaydi. Dhe ka fvolo që disa gjëra shumë bukura. Dhe sa si i di juim desha të flas pun për disa gjëra që ka treguar vetëm në lidhje me rrugën që duhet ndjekë besimtari për të rindërtojë tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo domosdoshmërisht. Si do të thonë sulejtani kur dha djaja ju velin se inna kadihun ila rabbika kadhhan faulaqi. Ato njerëzi ti i e duke punuar duke punuar në rrugën tëndë për shumër të zotë jëtë edhe ke bërë të takuar të, të dhe me thë kjo është një rrugë të cilën dhe përgjith por disa njërës e thëmë të paktit hecin drejtë të rrugë dhejrës e më rrinë të ka laus më në kala kurse disa tjerë hecin rrëpshë ose marrin djahës ose marrin majtës ose ndalën vënd dhejrës e uke vdekja edhe tërë ato janë të humbur të kombosura me ta. Ne kemi një qimëlfësie. Ka çdo etapë që duhet ndjekë besimtari për në brinu të mbërritur tek Allahu më dhoti. Nëse e mbani mendu nuk kam treguar në mësime të kaluara, jo tani që kemi folur për çështën e librit më darë së vini përpara, që besimtari duhet që brinu të ketë tre gjëra që ndriqen Allahu më dhuruar. E para është frika, e dyta është shpresa, e treta është dashuria për Allahu subhanuhu teala. Frikët e shprejsa ja si krahët, të sirët e mbajnë dhe të në bërra spesh. Njëri që ka vetëm shprejse, nuk ka frikë, për Allahot e humbet. Njëri që ka vetëm shprejse, nuk ka shprejse, për Allahot e humbet. Dhe një personë të cilë e adhornë, nuk ka vetëm e frikëm e shprejse, por pa të shuhi për Allahot në malin që i shihun. Pa në du t'i kemë besitaj që të treja, dhe me lartë e të, të treja mërsh dë shuhi e për Allahot në më të l Ta që i fillon i mënkejme dhe të regon se si i fillon njëri u rrugon për të këllohë, subhanu ta'ala, dhe thot. Dje si zemra, kur zbrazit prej preokupimit me dunjam, dhe nuk lidhet me pasurin, me posin, edhe me pamit e bukët dunjas, por lidhet me ahiretin, dhe prokopohet me ta, me pregatitjen për nahiret, për të shkuar të këllohë, subhanu ta'ala, Atëherë thët, kjo është Porta e parë E suksesit për, par për një rion Në më porta e parë E suksesit për një më shështë Që ta projekupoj zemër në ti Vete më heretur Ndë një në putë Dhe të ketë të, të të më dorë Kënë fol tjetar për suhtim Rëgjim nga duja Ka të dhe në që të suhtim është Që kjetë, një rion Më se ketë dë një në zemë Më do të të të më se ketë dorë Më do të kemë për të tuarë për besimtari e mbalën të si një mjetë jetese kurse mos besimtari ose atatës cilët e adhurojnë dunjajt e mbajnë dunjajtë si idhull dhe adhruenit dhe rendin për të dhe duan për të dhe u rejnë për hitësa për në dhe profetës të rrimë të grup njërës njërës një këqutur abdut dinar dhe abdut dirhem adhruisit e dinar dhe dirhemit dhe ka të rëkuar që të të tësia adhru dhe në sjellu qep zemrën. Kur zë besimtari vërtet e lidh zënë vetëm me Allahun më dhuron dhe, dhe vetëm e përgatitur për neheret. Kjo thotë është porta e parë që i hapet besimtari vërtet, dhënë se hap këtë portë, atëherë atij thotë ka filluar të yagoj, ka filluar të vi algimi i të vërtetës. Pastaj në këtë moment fillon të zemra e tij lëviz për të njohur Allahu subhanahu Për njohër atë që kënaq e në bahu, për njohër atë të nërprime të cilët e afer njëri të nga bahu i madhërurë, për njohër gjithashtu atë që e ure në bahu i nërgohet nësaj. Ky është hap i parë. Edhe ky hapë që hëtë njëri të regonë që ky ka shkelu në rrugullet duhur, edhe të regonë që ky njëri është sinqertë, sëpse zhdo kushe është i sigurt që do të takoj a bahu në madhërurë edhe që do të apyhe si e të për dy gjera, atëherë e i të zjohet për të dhe përgjishin të dy gjerave. Këtë dy gjera janë e parë që të apyhe si Allah e për dhurur, qëpar këni adhurur në dy njanë? A këni adhurur Allahëm? Apo këni adhurur në dy njanë? Edhe e dyta, qëpar përgjishin e këni adhurur në dy njanë? A këni heco rrugën e tyre? Apo jo? Paset të kajin, e të të mund ka jimë, kjo ishtë të mundën porta e parë që i hape Edhe kur zë vend të kënjeri u kjo gjëndje Dhe më thënë që zbrazja e zemërës për të njës Kur kjo zë vend në zemërën e tir Atëher i hapë Allah një port tjetër I hapë Allah një port tjetër që quëtë porta e qëtsis Porta e qëtsis në vetmi A i qëtsohet kërsh në vetmi Sipse e ndina fërsina Allahot Dhe të përgojtimi të Allahot s'panët anë Edhe i përshin të rinë në vendet të vetmuara mos përzihet shumë e mendoj, e me krijesat. Sepse ai mëndon që përziherja e tepërt me krijesat e bën atë që çfutohet nga pogunimi i Allahut. Kjo është e vërtetë. Ku njeriu po godeto shumë krijesit, e Allah, dhe Allah me krijesat, e harron Allahun mësonita. Për ndajollojmë dhurme me mëshirën e Tij dhe me mëshirën e Tij, e ka bërë namazin që njeriu ta fal më të ndryshëm. Mendo paq se kur Allahu Subhanuhu Taala të bënda namaz të pesha, por shumë vetëm për sabah. Ti fallet pesa për një herë njeriu ose tërë ditën i hutuar deri në 24 orësh, mbi 24 orësh dhe disa ballë tjetër. Mendoj paksa hutuar njeriu, por Allah i mëdhëruar ka vendosur një namaz mëjes, një drek, një pasdite, një llan akşam që njeriu sa herë t'harrojt fitorit. Sa herë harret fitorit. Prandaj besimtari ka shumë nevojë, ne gjithë kemi shumë nevojë që të përqendrohemi në namaz, në mosëm Allahu më dhuroj dhurë për muslimanën vërtet. Pse që të proqitojë Allahu subhanahu teala, të cilin njëri u harron dogu popullor me dijon. Ndërsa ky besimtar i vërtet, përse të për i të vetëm lutja im, me ka zbravur zemrën e tij, thotë se këtij i ka hapur Allahu oportun e dytë, që është shpëtsia, ai që thot vetëm Allah. Ai që thotë ti ku nuk ka zëra, ku nuk ka zhurmë, nuk ka gjë më të bukur për të sa kjo fakt. Sepse aty i mlidhës fuqia e zemrës ti, të tij, dhe atëh do të mbyllen i mbyllen domosdën portat i mbyllën portat të cilat të shpordrojnë të shpordrojmë këtë fuqinë e tij dhe e largojmë për okupim rëti. Edhe ky çështë sa të nuk punu shqiptar kryes. Kriza që sot kumë lëmijë dhe kusht që sa vota mallësu monetale. Ky është domosdoshmërisht ky është hapi i dytë që duhet të helmëse tani vërtet. Mbasi jenet të hap, o thjerë Allahu më, më dhuri hap të një portë të tretë. Çonë më vënd të shpërndarë historisë. I ha vloj një portë tretë, që është porta e kënaqësisë së durimit, e ëmbëlsisë së durimit. O vëllezërit të çmolsën, e mos më ndoni, domodin që unë që po themto këtë gjë jam po buri kryesor juaj. Po u them të të sepukoj tim për veten time dhe për ju, me shpresë që Allah më dhurojë të dhuroj çti arrit të gënda, të cilën gjatë më zërvit ta afta. A sot më thënë një basit të ha porta e vloj një portë tretë, që është porta e ëmbëlsisë së durimit. Edhe dëshiroj të adhuroj Allahun ai shumë sa nuk ngopen me vrojm sa falet duhet të falet prapë sa falet duhet të falet prapë sa falet me orën e dy e katë duhet të falet prapë me orën e dy e katë falet prapë fillon në sura do të do të këndej prapë siç sa Osmani dhe banuesi ku zemra tona ti të shëndoshë nuk do të ngopen duke lexuar fjalën e baltë më vonë Osmani që çaj një i devotshëm sahab i devotshëm në zemër pastë do të ngopen zimatua për vullnetimin e Allahut po sikur zemra dishit pastë Por kur njëriu, kur njëriu të më më mëson për namazin, për adhurimin, për rëndësinë e kuratë të ditës, më ndonjë që ai është shumë i lartë. Thotëm al-qaym, atëherë do të jetë gjenera hadithe të tij dhe kënjesia e tij. Teq adhurimi shumëfish, shumëfish shumë herë më të madhe se sa kënjesia që dinë ata të cilët prekupohen me dynjan dhe me kënjesitë dhe me epshat e dynjas. Për sa tregova që një prej selefëve thoshte sikur mbretrit të dinin Se të shparë këllisijet madhë ndihmë në namazët të në natës të në luftonin me shpata për da e marhtë të të këllisijet. Edhe për parë kësaj, ku përmënda të kjallin që të shqipim që dhe më në porta dyrt ishte porta dhe që njeri dhe më në që të cohet dhe vetmi edhe nuk të ishon të pozishtu me këllisët, thotë të më në fare abdikejimin humej, dhe më në të regonë në një tipë komendit vetë shumë poshtë, Përse të dojnë që shpord e të të dy që i nga hapur Allah të mesin tarë, që këtë më në që të që të që të suarë dhët në vetëmijë më rrë dhët dhët dhëtë po këtonë Allah, thot, si me nëthot, kjo dhe i grupi njërzish, a e përbalojnë do t'jetë në konton? Kjo dhe i grupi njërzish, të cilët do nënduan t'jën vetëmijë, a e përbalojnë do t'jetë në konton? Thot, kuja e në vendët bërsh sot, të cilët ku janë vende të të cilat janë të qeta prej zërave dhe prej zhurmave. Kto kanë qenë thotë para 70 vjetësh, ndoshta sot është e pamundur. Më ftohon, sipas agjuptuar thosë ky shef, në një moment i thotë, "Më ftojt kupton shihni xhamin të futen thyrë thotë, si u më qen kuzina." Xhamit thotë. Vendi ku udhëror të do të më dhurora, jo apo se për vendet e tjera. Mos po flas për ato, po mendo pak, domoshta në xhami vetëm muzikën. Ti thosë shef Bej Muhammedi që në xhamit jot muzikë atë që na flet për atë që na flet për kondicionerat. Sa i për kondicionerat e kanë? Se ti na vërgullën aziën, ne kemi muzikë, ashtu dy muzikën në tu, tu na çavesh muzikë për tin xhamin. Është bërë për të të më të vrapit dhe na xhamit, në shtëpi e Allahut. Ne pas sa tregonin me qaim porza drejtësi, sa i hap Allahu madhëruar emërsia e adhurimit. Pastaj sa dukeim humbej të të çu. Ujiana ato ditësinë i kanë kyçur shpinën Allahu subhanahu wa taala dhe i janë mashtruar me kənësitë e këtë dunjaje, kənësi të cilat ua kanë mbuluar atyre kənësi e vërtet e kənësisë adhurimit për Çinën e krijuar. Po këtë kənësi të njas i kanë përshkruar disa dietar, sa sa duhet të kemi komendi. Këtë kənësi të njas i kanë përshkruar disa dietarë se si Si litar, litar një litarë, litarë në cilin vërra e njëriu, por redhë i qakë litarë e di ka mendozu mjallit. Mjallit, që të kërë shikon shkon, i branda, kap të i pasa mjallit. Shko në futë është të brënda, edhe sajit ka edhe vdesit. Këshuja në kërënjësit të njënjësit. Sepse atoja të më blanë fëndë në fare, por në fundë në fare pëse e njëriu shkatojnë për të të të të të të të të të të të të të të të të Po të ndjene të dojë kanejsi e, por të të të tërgumë, ndjene të dojë kanejsi e aje se të të të kur virë në mazën, nuk dëshirojnë dhe dalë i më prej ti, edhe i hapa mod madhë i madhuruar, e më bërësi, e më bërësi, edhe kanejsi e gjimit falës ti, në nungë gope duke duke gjuhar dhe duke në kuramë. Kure dhjene të që tësohat zemra ti, si të që tësohat të mija, kur jepet ajo një që jetë të sh Më pas, me ka i qëmëram, ka i qëmëram, ka edhe shumë tjera. Fëtë më në kejmë në hëndë nuk është kjo port e fundet, asë asë shëllimi për një. Fëtë më në kejmë, pasla i hapa loj i port të e mërë më madhë se kjo. Në kur njeri u që në nëzbra zemër në të njajë, i hapa loj e portët e qëtsis më Allahum, pasla i hapa loj madhurur e portët një më përësisë andurimit, Pastaj hapa lloji port katërt. Ësht porta e vëzhgimit të mohdës tis Allahut subhaneke. Ai e shikoi mallë mundruar me zemrën ti. e tij. Ti. Shikon dhe shikon celësitë e tij ti. ti, në zemrën e tij, shikon urtinë e tij, kupton fjalën e tij, ai sot zemrën e tij humbet në brëndësinë tek saj mohdësie. Ai ka hyrë në botë tjetër kurse njehën në botë tjetër. Edhe upozojëse vëllai domodin është shumë vështirë për të përfituar të gjithë mundësinë, por qëse njëri nuk e provon me këtë gjë. Mendo pak domodin t'regjoni për këim për profesorin e tij, bibliotekëmia, ti thua se kishte kësaj raste, kishte raste nga forcë, nga forca e madhe që i vinte e besimit në çdo momente, ditën e shkretirës rritë vetë, nuk donë të përsisë më së si. njëtë. Në fushë e madhe përsinë që i vinte, donë të ditë vetën e shkretirës, rritë vetën, nuk donë të përsisë më së si. njëtë. Mua them të bël për të përfituar pak se çfarë lloj besimi ka shiuar të njerëz dhe ku jemi ne sot. Sot i hapëmvojë më dhuar portën e vëzhgimit pa vështirësonë. Atë që do të përfitojë besimtar i mëdhështi i Allahut subhanehuteala. Që gjithë universit, shtatit dhe tokës, janë sinjë fermi, i fermi buke në dorë ndonjë prej nesh çuje dorn Allahu 700 topa. Si i thërbi bukën në dorën e njëi për njerëz, shumë ka përshkruar profeti Sallallahu. Kur njëri përfiton këthellë mëdështije, pa përfituar si Allah. Edhe kur kë mëdështij hyn në zemrën ti, e tij, e dhe viziton atë zemrën. Mendo pa ky njeriu domoshem e ka më pengues të lumja. A mund mendoj të thurdë njerëzit? Si e shikon ai fen Allahut? Si e shikon që personi adhurimin e Allahut? Normalisht do shikosh me ti personin Në shka tjetër, kjo është një në në gjinë E dhe njërëzën një në në gjinë tjetër Kjo nuk i kuptonë njërëzit Dhe asë njërëzit në në kuptonë ta Këtë i duke se si unë njërëzit Të asë në gjokë të huaj Edhe kjo duke njërëzit E si por e u fletë atyre me i gjokë të huaj Sepse i E ka zemër e lidhë me botën e lartëme Kurse ata kanë zemër e lidhë Në botën e poshme Dhe këto dy botë duk përshkojnë të dyja në zemër një personi I hapa moj madhe u është Portën e madhe shtisë ti Edhe zhytët zemër e ti Në këto botë Në këtë njerëzit e ja një botë tjetër Pasta i hapa loj një portë tjetër Edhe u madhe shtronë se kjo Valë A do mundë të më dë njerë Ne që të arimë të dhe gradë në zhërdezën Do diskutoni për një kain të disa njerëz, të cilët lepes gjonave të babës tjerë. Nuk e vë, nuk e vë listë marë të dha njerëz, nuk flitet për këta. Këtu vlezët flitet për sa njerëz tjerë të cilët kanë vendosur ç'të jetë, t'i paguajsin Allahut spontane nga familjet e tyre. Edhe për këta Allahu do të ka përgatitur që kjo dhunja një në xhenet të veçantë, të cilin s'e ka askush dhe nuk e përjeton në të këtë për ështyre. Në pasi hapa lojë më dhe urë të personi, për orë të në tërëvit, i gjenë tërë për e allohë më dhe urë. Kër kërë person e ka zbradë në zemë në ti për është dhe gjithi dhe për është ambahët, kër kërë person që të sotë vetëm më ambahët, kërë këti personi fillon dhe e mërëtoj të adhurimi, pas taj fillon dhe shikon më adhështi në ambahë Atëherë i hapë Allah i më dhurë portën e turpit për ti, i vjetë tur për Allah së më të talë. Tërgojë që më pekërë dhe me mënu, edhe kur ditë të në bajë dhe ndonës të një copë lecë këtë parë fëturës ti nga turpi, këtë ishe tur për Allah së më të talë. Kërë zga gjithë një për se lefëve, e kapë të mjekërë në ti, nësa duke ka gjithë fundelim në janë dhe së të mushtjetë, e kapë të mjekërë në ti dhe thoshte, ahë së tur pë Asatru për e tejë allatën i gjykimit, edhe si lëbifalë është gjënafët e mija. Subhanallah. Kjo dhe, kjo dhe gradë është i gradë shumë e lartë. Shumë e lartë, të cilët nukarë në gjithë dhe kush. Po arribe dhe më të që do Allah i madhurur të ndërëj, të veqoj, të zjedhjë, për të afurur të kaj. Thotëm në kajë, pasaj hapa Allah i madhurur e portën e të të rukën kërë Allahot. E dhe thotë që dhe shi fillu oma, Ky është fillimi. Thotë ky është fillimi i njohjes së Allahut. Ky është fillimi i njohjes së Allahut. Do në nëse dëshiron të jesh më, këtu është fillimi. Në drejtë momentin se afollen, nuk kishi fillon komo, ishte ishte parathënie. Ktu fillon njohja Allah, e Allahut subhanahu wa taala dhe njohja këtu është një dritë, të cilën e hedh Allahu në zemrën e robëtit. I tragëlonoi më madh robëtit dritën një dritë e cila e bën atë të ndihet, të ndihet që ai është në para Allahu subhanahu wa taala. Dritë zemër që mban sa njeriu ndihet vetë që është në para Allahu mëdhuruar dhe ka turp prej tij. Ka turp ku është vetmi dhe ku është para tij. Allahu e adhuron këtë. Atëherë i dhuron Allahu subhanahu wa taala kur njeriu e vendos turpin e zemrës së tij, i dhuron Allahu mëdhuruar, i dhuron Allahu mëdhuruar një lloj dhuratë tjetër mëdështore e cila quhet Ndjenje e vëzhgjimit. Ndjen zemër e ti që Allah për vëzhgjën qëtë sekundë. Edhe kjo dhe ndjenje e shëqëronët të nëbërëzimësi. E gjithë mërë e me ndonë që Allah i madhëruar me, me madhështin e ti, me lërëtsin e, shikon e ti, e shikonët. Shikonë shtëpsijit, shikonë tokë, shikonë kërjesën e ti, gjonë nëzërët e tyre. Edhe këtë person e kahtën e, e ndjen zemër, e kjo ndjenje i bërë në basi këtë lojnë A se të të të më kejmë shëshë që në shfarë thot në dhëmëndje. Thot edhe në basi këndjejë, fjë në zemërën ti, a tjerë këndjejë i ambulonën ti shumicën e prokupiveve dhe hadheve të njësë. Që do të thot kjo, që nëse një person e ka zemën prokupuar me hadhe të njësë, a i e vetëm që nuk kam brithu të kërgëralë për shumëlar nësaj. Ndëse një person e cili në shto sekundë, Vetëm me mendon që Allahu po e shikon. Allahu po e vzhgon, Allahu dëgjon fjalët e ti, shikon veprimet e ti. Ka tur për Allahun subhanallahu te ala. Ndjenja do t'i lë ngomë po dorë. Sot ky person nuk e ka marrë në botë. As nuk po kujpo mali buqom njerëz, as nuk ka halli i an halli njerëzit. A të kujt shkon gjërat si njerëz huaj, thotë çfarë jafta? Çfarë po bën ta? Ju do të thëshë çdel për ku e shtryh këndërit. Pse as nuk do të fol ky. Pse nuk po vjen në bujtimin e Allahut, po vjen në bujtimin e po po po po po vjen në bujtimin e të zgjithëve për Allahut. Nëse zemra ti është mbushur vetëm me Allahun subhanuhu teala, pandai dhe ish një situë. Dhe kjo është më vërtet çuditshme thotë që kanë dhënë një bullonse me mësitharit atëherë që gjëja lërgon atij shumicën e shqetësimeve të dunjas. Siç ka thënë profeti sallallauhi selallahu alaihi vesallam në hadithe të sakta, të cilat transmeton Abu Dawud, thot: "Kush e bën përqupimet e tij vetëm tarikën e xhimallaut, Allah i avdhur një mbledhje të gjithë hallës së dunjas dhe ia bllokon atij. Siç që shqetësimi i vetëm tarikën e xhimallaut, zinjë diën ka shkon në zero. Edhe do të jetë ky loja po shkon vetë po shtruar vetë. Në të kundërt, nëse një personë bërë përkupimin e tim dynja, dynja, të arri, ka njësit dynjas, të arri, ato që në dhe të dynja, ja shpërndanë Allah o përkupimin e ti, ja shpërndanë dhe atë e gjenë zemër në shpërndar, të shpërndarë, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 të gjina, i hutua për dynjas, edhe nuk ka për të arë dhe për riskës vetëm se e gjithë shkujtër, vetëm ajë se e shkujtër. Dhe të të të mundkejmë, dhe të kjoj për sotë, me të dojnë djeje, së cilë të lërgohet, progupimi dë njësë, dhe të kjoj jeton një, një një realitet, ose si me të një lukin, kurse njërëz jeton një lukin tjeta. A i është për para zëtë ti, për para të dashurit ti, po e shikonë Allah me zebër e ti, kurse njërëzit janë një perde, janë të penguar një perde, nuk shokin qënë. Njërëzit me në përdi më shokin gjithë, më pasë të së të më nëkajim, më pasë i hapa Allah i madhurunat një port tjetër. Më pasë i hapa Allah S.T.A. një port tjetër, që është porta e vëzhgimit të dhe primim të Allah S.T.A. Masë i këtë më mendonjë gjithë dëgjë për dhe vetër me fushinë Allah S.T.A qatu programo dhuror ndjen madhështinë e tij ata mendonin që çdo lloj gjë që lviz në univers vin vetëm me dëshirën e tij por çdo gjë që lviz në univers lviz vetëm se do Allahu i spermatar e shikon krijesat dhe i duket si kukulla kur shkon me ishte Allahu tu fikse për tyre e di që ata janë vetëm si kukulla dhe çfarë po ndon do jetë si teatrë të cilë drejton me madhështi për shfavorin e ti si e për shikuesin çeritetin doptshmërinë përshikuar më bështetet e ka mojë më, më dërruar. I shikon kryje se si vjenës vejnë, shumë vejnë, se shtregoj që një për i se lefëve, dole këpaj një mbreti, në moment kërë ishtë të mëmburru këpaj për për për, për, për ti, edhe e kështë dole do, këtë këtë këtë friko mauli, thosë e filan vënd, ndodet një klup alkoholi, kurse ti përdendo në mojë që në vëndën të nuk ka gjunaf edhe i thonë që i kështë ndonë së njërës për këshëm hamës në të kristën i dhëtë vëllaj në ato momente përfitërojë më dhështinë a Allahot përfitërojë që Allahot që të në me arshinë ti edhe më dhështinë a Allahot s.p.na t'ala edhe më dukë mbredi për para se si një mizë më dukë si një mizë dhe vopil kjo është një port tjetë që i hapa Allahot s.p.na t'ala këtë njëri ju në, sivi, hefi, në Paset e nëse kërë vëndhënë të gjëndje, duke qëndruar në portën, të këporta e Allahës për në tale, pa o këthyër asë djathës dhe asë majtës, dhe pa ju përgjigjur asë në dhe tjërë si tjetër, duke e ditur se qërës të jashë masë kësaj, edhe sa i nuk e më vritur e koma, atë e është të shpesohet të ti hapi e Allahët i një portë më të madhe. Dhe më thëtë, nuk e imë thëtë, vëndhë sepse nëse kë ty mendon se këtu ka mbritur, atëherat i ndërpritet udhëtimi ti protokolloi më drejt. Nëse kë ty mendon që me këto vënie tash mbriti se ka vdol, falas tash i mbriti, këtu sot është fondi ti. Ktu është mundësi të, të ndaj këtu sot stok kaji kishe. Sot këtu njëri do të kuptonë që të shtika hedhur hapin e bagazhën, por nuk ka shtuar asoma. Ka akoma bukur bër për ndritur të ka pasur sot. Sot Dhe nëse njëri dhër të di që rruga ka akoma dhe që linge është më tutje dhe nuk këthejt as djadhas as majtas dhe as në këmë përgjitë të të nësuri që i përë qëllonë së planetare, atë është në shpresohet të të hape një por tjetër në bra paksaj. Në pasë të të më të fejmë, edhe këj njëri dhëll jeton në këtë botë me zemër e ti jeton si jetaj me lajkeve. Zemra e Lundron në dritat e madhështisë së Allahut Subhanetau. Përkëse për zemra buron drita nga pr^{e}nci e saj, siç buron uji prej burimit. Derisa arrin logjjen e saj e ndjen e ndjen madhështinë e Allahut Subhanetau në zemrën e tij dhe madhështinë e ekzistencës së mbretërisë së Allahut mëdhur që ndodhi në qiell. E ndjen në zemrën e tij edhe e ndjen vetë shumë lart. Lartë, në krasim e njëzë e tjërë. Pas e thotë, edhe gjatë tjurë ty tjurë tjurë të begatë që këtë nuk që ndëronë asë të këpërrije të gjenedit. Astek, dhe asë të kështjellë të gjenedit, por i kalonë ato dhe shkonë dhe njitët të ka i që nuk ka të njashën më të askën. Sepse alloj më dhe ure është që dhimi i vetëm dhe fundi që, që du të synojsh dhe besimtarë, si shka thënë Allah i më dhërë, wa enne i da rabbi ke në mund të hajë, dhe se të këzot jo të shë fundi. Nuk është shëllimi këtu që besimtari nuk më sërë hërit, por nuk dhëtjet nuk dhëtjet sëllimi për fundimtari besimtari të hërit e gjenetit ose për shëllë të gjenetit. Ato dhëtjet sëllimit të dyta, pas sëllimit parë që është të arrij të këllohë sërën të të të të të të Ose sënimi tim të jeti që ta odhruoj Allah, që ta rritë hërit, ose që ta rritë të më dhëmë të kështetë gjenetit, sënimi të shumë mirë, shumë mirë. Por sënimi ti është të arritë e një kërjesë. Kurse sënimi e të beshëntarë i cili, shkonë më të të dëshërën të arritë e të këllarë më dhërurën, shumë sënimi ti është të kërjuës i këse kërjesën. Ose sënimi ti është e komë të më Jo nuk ështëo qëllimi në në të mos ështëo sufisi që ne nuk e adhurim Allahun me shpresë apo me frikë, ne nuk vetëm në xhenetin nëse nuk nuk kemi frikë për xhenetin, nuk ështëo qëllimi. Po qëllimi është njeriu në zemrën e tij nuk duhet vendosë synimin e tij më të lartë, që të arrijë tek hyjja e xhenetit ose kështellin e xhenetit, por që të arrijë tek Allahu subhanahu wa taala, të takojë atë. Sepse nuk kanë mjafti as një qëllim më të lartë. Kto mendjeje një sh i arrin besimtari Në dy një, aji cilë e një falovë Së për në tala, edhe kjo është më thonë Thejnë për një adhërinit Që njëri një të të ritojtë të halovë më thonë Paset të të të në kejim Më paset në greja në më e madhërumër Në i gratë tjetër Edhe i hapët një port tjetër Tho të i hapët një portën E dritës e bujaris Edhe dritës e bukuris Këtu Fillon njëri ju dhe, dhe shikon Me zemër në edhe shion në zemële ti një për i dritën dhe të bukurisë Allah s.w.t. Edhe aty pas e filon njeriur edhe shion, tu e shion e mërsin e dashurisë për Allah në më dheruar. Shion e mërsin e dashuris për Allah në më dheruar shion një dhejë, kërnejësile që nuk e nuk e nuk e ka njëzën njëzën njëzë. Kër njëzën përkupoha dhe duon të janë, në që ka mërë nësaj, kjo i dhe më thënë ka dashurid ma dhe, dhe pë nuk vendosim para Allahut e Zotit. Edhe këta njerëz votës e mos mendonin se ta ka lengestuar vetëm atërat që ekzistojnë. Ka për ty ndalika treguar shkëmtari që nuk e humbeti një rast të një personi thotë para dy vjetësh më ka treguar një lom musliman se kishte një shok. Kishte një shok të cili te kishte hapur lolën e madhëruar, i kishte vënë të çlodhur njohjen e tij dhe malli për takimin e tij. Edhe uleshën këmbëshvise, edhe të gjithë njerëzit që kisin për krye të xhenetit, edhe për mallin për hyrje, do u thoshte atyre i çuditur. Ato tregojnë diçka që më e madhe se furi e të xhenetit. Edhe i thoshin ata të çuditur. Kush është kjo gjë që më e madhe se furi e të xhenetit? Do u thoshte atyre shikimi i Allahut dhe malli për të të të ta takuar atë. Kjo është kënaësia më madhë, e madhe, më e madhe se hyrja e të xhenetit. Dhe në vitin thot 1423, do të them më çfarë para 9 ditësh, vdiq ky person. Edhe pa një përshëndetje 109, pas disa ditësh, dhe i tha, "Ku jeti tani?" I tha iunë në xhenetin e falënderimisë e Allahut. Dhe i tha, "Ku që po shkëpje, po shko në xhenet." Ai përshkrua dorën pat xhenetin dhe dhe hyrje të xhenetit. I tha i mirë i Jezusit. A nuk më pyët të përshikimin e Allahot? A nuk më pyët përshikimin e Allahot? Dhe në pasi ta, Wallahi, pasha Allahot, më dha, Allah i madhaluar, më dhoroj, atë mundësi që më të shikoj këtërën e tizat kërë të të shrojim. Edhe i ngrej Allah i madhaluar të personë dhe i hapët i portën e vëshkimit të dritës bujarisë u madhaluar. Aty, aty dhe më dhënë, i gjyën të shrojim madhë për Allahot së më dha. Një lejtë dashurije cila Ndëz një zjarë në zemë Zjarë I cili nuk shumë dhejë Një se të takonë allohës Zjarë që e bën zemë një, një njëri Një të jetë e roburuar Ndërë të kujtë Ndërë të allohët i cili e ka krijuar Edhe ja vleqët e roburuar Por allohë në më dhorur Dhe jo si njerëzit e tjerë të sinët Zemër dhe tyre I kanë dhenë Dhe i kanë roburuar në duartë krije sa ta Fasëzu me këim vazhdim. Edhe ky person i cili ka qenë dashuri e madhe për Allahun e mëdhëruar, është ngritur në këtë lloj gradë të dashurisë, në Allahun e mëdhëruar e shkilir në këtë gradë të lartë, ai sa bënuar të xheledit e shikojnë gradën e tij, dhe shikojnë atë si shikojnë njerëzit një në dyll, një hyll që do larg me qend. Nëse ka gradë aq darta kolloj mëdhëruar, sa Allah ka vruar ai shumë të qesë pse ky ishte si unik. Dikush që i synon synimin synim çudit, hyri te xhenjeti i Arritet. Dikush kishë synim që të arridhte tek Allahu më vderkur. Dhallu i dha, Allah dha, hyri te xhenjeti te kësjellë xhenjet dhe i dha më shumë sa peç. Sipas synimit që çikish çdo kush. Thejë si ka thënë profeti Sallallahu Alejhi Vesellem që xhenjet ndodhen disa dhoma të tejdukshme. Thotë që duken si hyjet në qiell ditan sahabu dede me Allahu tqrada e grada shumë larta që nuk e arrin askush për festve. Tha Pasha Allahu këto grada të zi arrin disa njerëz që kanë besuar Allahun edhe u ambitur për festve. Edhe me sa tregova do më sa duket më këtu flit për ta njerëz secilat, janë njerëz secilat që kanë pomulluar për takimin me Allahun. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte ditë sakt që transmeton Ammar ibn Yasir me Allahun, i duti thoshte ndër tjerë, Allahu ministë nuk le të të nodhë ila vejhik me shoh qe ila ligaje o allah turkoi ti mudhurosh kalesin si të te kim tot edhe mall te te takuash ty pase sot jemi me qeim çdo punë mirë e ka nje shpërbim ndersa dashuria me allah subhanallahu teala shpërbimi ne ka qe njeriu shkoj te takoj allahun me durim edhe mjafton ky shpërbimi se shpërbimi i madh dhe si deri i madh per te personin dynjeve dhe lahiret Si shtregohet në hadithin me Musa alayhiselam, që Musa alayhiselam i plot Allahu dhe thotë Allahu më tregon kush është personi që ka gradën më të lartë nxet. Dhe ja tregon Allahu më thuaj. Pastaj i thotë Musa alayhiselam, o Allahu më tregon kush është personi që ka gradën më lartë të lartë nxet. Nuk apo çdo i një person, por ka dorë rangu, ëhmën i njerëz më të lartë. Dhe i thotë Allahu më dhuron. Hadith rasulullah muslimi thotë, "Kujt i do kujtoj njeriu, si në kampion të lartë." Ky është e i cilë të cilë më në deshe, përse këta ishë e të cilë më në deshe, i zhjohë dhe ata edhe u akambilë në derimin e tyre me dorën time, edhe e kam vullosë dhe ata, përndaj syrin nuk e ka parë, në veshin nuk e ka të gjuar, dhe si ka shkuar njëri më në dërbend, se shparë kam përgjëti të përta. Për kërë, për ata të cilë të përthënë, sënimi e tyre me të klarë të kanë alansë me në talë. Në vërdetim i kësa është fele që ka thënë Allah Madhuru, Quran, fele, më dhe në Koran, fele a ta'la më nësë më ufjelum, kurrët i ajum, dhe nuk e dhja së kush se që fa ka njësish ka, ka fshehur e, për ta Allah më dhe nërë. Pas e të të nuk ejmë, për këta të cilët, në duhet në Allah më në ta'la më shumë së së të gjithjetër, e, si, e si dhe të duhet gjendje të tërë dhe kër të shikosh ata athët në ditën e gjykimit, kër të thras n Të i kështë dëkush të ka e që ka adhuruar, të i kështë dëkush të ka e që ka adhuruar, një. dhe njësit gjithë njës të e që ka adhuruar, përse pësim të arë të një vëndë në tyre, edhe atë ere, u vjenë alloj më adhuruar, një në pa më një që ata njohen, dhe u thot pojë pëse në shkonim e njërësit, edhe ata i thonë, in nga farak në nësë, ahhoj që më kënë e i lejim. Po ne u ndon për njerëzve momentin që kishim ne ushqim nevojë për ta undyjar, për tyre, në dynjan, u ndon për tyre, u ndon. Në momentin që kishëm ushqim nevojë për ta, u ndon për tyre, e si do të bësh këtu tani me ta? Edhe unë thosëm adhuro, kë prisnim? Të ne presim Zotin tonë dhe ndër me dëshën që ka dhe dhe dhurë, dhe i shenjtë. Do të adhurojmë adhurozullom para kamerit dhe ata e shohin dhe e njohin dhe i bijnë se është gjithë së tarë vërtet. Kurse unë afikë ose vetë kurrizin. Kjo është një moment shumë ma dhe shtorë për besimtarë dhe mërdet, për ata cilin kanë kaluar gjithë të etapa, nga fjellimit dhe në fund. I lodhë i këtë dynja, i lodhë i këtë asprove të dynjas, por nuk u lodhë në këtë, u lodhë për të rritur sënimin më të dhartë, që mundë cënoj një kërjes, që është kërjuës i si subhanu dhe taala, për të rritur kërlesime tij, për të rritur shikimin tij, Thot, edhe ata që ndërë në dhëndin e tyre për të pritur të adhurin e tyre të dashur e tyre cili është me dashu, i dashur të kata, se është dhe gjërë dërësa u vjen i shikon e ta u shfajhën e tyre edhe u qeshën tyre u qeshën tyre Allah s'u a i kada Thot, qekhullë sajnë më temi në cilë për të uhidin dhe thot, qemi për shfim një mdoj për, për të uhidin shumë që diqen Thot, të uhidi Yësimillau, të cilësimillau. Te tauhidi është që shpirti jot të tërhiqet gjithë për të qallahu mëdhur. Gjithë shpirti jot të drejtohet për të qallahu mëdhur. Ky është te fit. Mos adhurosh asgjën përveç Allahut. Mos i mbështetesh as kujt përveç Allahut. Mos shpresosh as kujt përveç Allahut. Mos ke frikë as kujt përveç Allahut. Mos fushosh, mos fushoshëm ndonë frikën në asnjë krijesë veç Allahs banutaala. Pasaj dhe dhe qëllimi është që njeriu vazhdo të ngrijet në gratë, në gratë, në gratë, gratë dheri se të arri të kallohë së vënë të ala edhe të zejë dhëmë për para allohë më dhurur ose të vdezi rrugës për të kallohë më dhurur edhe në sërtës rrugës a i shqoblimin e ka të kallohë më dhurur që që i lundur i vërtet edhe i suksesur i vërtet është a i tini nuk thehet as djatës as majtës, por sënon vetëm të ka lojë më dhëruar i tini nuk ka dhërën, as kanë përveç Allah më dhëruar, nuk merë si më bështetë as kanë përveç Allah nuk do as kanë përveç Allah nuk beson se ka regulluas dhe nuk beson se ka të urt përveç Allah edhe asë në rizuat i në përveçti si këto e njësa fjallu dhezër të i mënkejmë nësjet përshkuan në gradë që për të arritur të kallohë më dhërmër. Këto e ngrada të cilët i ka tërgojë më në këjim dhe Allah më shërofësim më në këjimim, se me dhimi jonë për tërë që i, i ka shijua në të përtajnë e i tërgojnë. Edhe këto një i tërgojnë më tërgënë që dhe këpichemi të pakën të adimë se ka dhe kështu, edhe pse e dimë që i me e shinarë e këse sënë të arimë dhe të tohë. E shë që dhë E dhe me i lartë i tyre është a i cili ka rërë në fitën e me hyritë të gjënetët. Shë dhe dhe me i lartë i tyre në gratë është a i cili ka rërë në fitën e me hyritë të gjënetët. Shë dhe fitën e mirë, është fitën e mirë, nësë të e, thot, brat, humedje, të të të gjerë. E dhe dhe dhe kejmë humedje, kërë të të arrimë të me gradët të lartë, ne të cilët jemi të zhytër në fitën e, me çështën e dynjas, me pamjen e dynjas, me postën e dynjas dhe me pjesën e dynjas. Ku e bëqim qu, atë shoë quajur përsoni i cili ka arritë fitën e mehrit të xhenetit, gratë ulën krahsima të atyre që dëshon të marritë kollë më dhëruar. Nëse mund të thotë për personin i cili është xhytë të dynjës. Nuk kemi për qëllim të vendosim të vlezë të ulin vlerën e mehrit të xhenetit. Edhe ai personi i cili shërvet, synon të arrijë në xhenetin dhe ai ka i sunçur zaft. Po më i nartë sa i është të rrisht të kryu si hyrit të në gjenetit. Nëse hyrit të gjenetit e një bukurim, bukurim mahmit të se, e cida e mahmit me simtajnë, e thuet që e ka përndirë u 7 dhjetë, buke shikua nga mahmia hyrit të gjenetit, të dini, të dini se, sikur gjitha hyrit të gjenetit, në gjithë bukurim që ka kryu alonë gjenet, të mli dhe gjitha buhet e kryesave, të një kryese vetëve, Gjithu bukurinë, nuk është para bukurisë Allahut, vetëm siç është një pikë ujë përpara një oqean bukurie. Et çfarë mund diem besimtari kur ta shikoj Allahun Taala, por duhet të basho parasysh diçka tjetër mesë, që besimtari nuk e dëu Allahun vetëm për bukurinë e tij, por e dëu Allahun edhe për madhështinë e tij, për sinin e tij, për dijen e tij, për gjithçka që ti darte, e dëu atë edhe ka frikë prej tij. Ka respekt the frik prej tij, sepse dashuria e cila nuk, nuk që nuk shëqërohet, dashuria e cila nuk shëqërohet me frikë shpresës, ajo kthehet në përkëdhel. Ajo dashuri e cila nuk shëqërohet me frikë shpresës, ajo kthehet në përkëdhel. Për treguar se një sufisteve, i cili pretendon se don të qao, por nuk ishte frikë prokont, tregoi që një herë natë vjen palidhur dhe pa i dikutip dhe ai. Në dhe të driturë dhe omaë në le së në gardë I pasër shë Allah përse që, që të të ture, bërë, i përshguaj në pisa dhe shonët të tyre Në dhe driturë dhe omaë i thotë A këshëmë boni dashme në dashme në ti Unë të drurë të të urse ti thotë ma le dhe vendiki Zotë në ruj Kërët në donë se ndoë Allah Por e kërason Allah Dhe e banë Allah së këmë që një këries Dhe i fletë Allah së këmë që një këries Allah në rujtë Në më thënë Shumë plisim për frikëm, dhe pak plisim për dëshurim Pse? Sepse e personit cili e ka më dëvërët frikëm maho E të besimtare për të etë Kursa e personit cili për në nëse të do në Nuk e ka frikëm maho e nuk e nuk e besimtare për të etë Për ne tërgojt Që disa njerës Ishe një përselevën Dhe për flisim të zënës të ti Edhe i findojnë e pytajnë dhe, olo, dhe të moslis për dëshurim Për dëshurim dhe o n Se kam frikë se do të gjëjnë të njëres, edhe të tëse njërez, dhe do të pretendojnë e të për pa e pasur e ta. Do të pretendojnë e të për pa e pasur e ta. Se shdo kush mund të pretendojnë dëshurinë. Por frika është ajo e cila e kufizon dëshurinë në vërtet dhe e vërtëdon dëshurinë që kjo është vërtet në allosë monetara dhe binde në, në urdër ti. Kujeni kur ju i duan Allah, atëhë ju ja i habi ju Allah. Thua, nëse më vërtet e donë Allahu, atë më dihi mua që të doj unë Allah. Ky është argumenti që ka thënë follloj mundi Kur'an dhe prova që ka dhënëse Allahu për atë që po ndonë se duan Allahu më duror. Nuk sallojmë Allahu më durojë, apo për atyre që e duan Allahu, nuk sallojmë Allahu më për atyre që synimin e tyre, këtë jetë është vetëm Allahu i sallojtë. Dhe uveze vëllaj, së kur besitare të arritë të degradë, nuk i hymë në syrë për se dënjaje ma asgjë, nuk i bëmë për shtypje ma kur thuet, jo po ka fri për krijesëve, jo po ka fri se po e shikojne, po e djojne, po e përshkojne, po jo po, po kam hëllë dënjase, jo po e përgjupon po dënjaje, jo nuk kam që të gha, nuk kam që të pi, ja, ja, ja, është shumë largë. Ky person është, më Allahusohana taare, si këndët vdekurit, kër vdek çoj bëni çelim ja ngred doan si doj e kthen si doj çu është besatari i vërtet el shoh vetëm ti pa u bëj më më çdo dush allah m'bëj më që un gjithë jetën tim tërë vetëm për ty që çdo dësh dorë ngjiten vetëm për ty çdo fjalë vetëm për ty çdo formalë vetëm për ty ky është ai personi i cili më vërtet thuaj se ka arritur ose shpreson që të arriti me vullë më dhëror dhe nëse nuk ka arritur por zgugus për të kollaj dhe zgugus Shpesoj të shpëllimi ti është të këllohet më dhëruar. Omej një hajjë, omej një e kushmim bejti më hajjën, illa qarë rasulli, thumë me ju të rikë hulmohë të këtë doa ka e gjërua e më dhërruar. Dhe kush dhe të përshmise ti, për të migruar, për të këllohet të të rruaj ti, dhe pasaj dhe, dhe së rrugës, shpëllimi ti ka shkuar të këllohet më dhëruar. Lusë Allah në më dhëru që nëse nuk në dhurur meve këtë dhe grada dhe shpëllimin e këtë dhe grada, të mos në, aprihoj, mos në aprivoj, neve e privoj meve shpëllimit e fakesis në cinin e kemi e rarë. Pak të në lusim Allah në dhurur meve shpëllimin e fakesis në cinin e jemi që nëse kemi e rarë të grada, dhe në lusim Allah në më, më dhurur, mos të bëj për e tyri që në prikuar nuk të jenë dhe një dhe një tjeter, Allah është brejtë një dhe një tjetër.